Triggavarning, programmet som får dig att åldras i förtid Jag blir fet. Välkommen till Triggavarning, ett väldigt vuxet program som hjälper dig att åldras med värdighet. Eller dö i vild, flåsande, <laughs> panik. Mm, ja. Det är ungefär så det går. Åtminstone åldras man stadigt under varje avsnitt. Man kan inte komma på en replik som flåsande panik <laughs> på förhand. Det är en sällsynt inblick i, i hur hjärnan faktiskt fungerar. Ja, när den fungerar alls. Alltså. <laughs> Och på tal om det, fortsätt att skicka inspirerande kommentarer till vår e-mail. Triggervarning at gmail.com Wow. Mm. Such fantastics, yes. <laughs> ja. ja, så bra, så professionellt. Uh, Vändigen skriv också in till oss på Twitter. Uh, där vi hittas under namnet Podcast uh, at triggervarning mm. Uh, om det är någonting som är mer än någonting annat. <laughs> Vildflåsande panik. Så är det ju att Facebook är vacker och börjar bli för över att vårt medlemssamtal växer till det astronomiska på vår uh, Facebook-sida. Som också heter Triggervarning. Men kom in kanske, kan ni klämma in det här någonstans. Det börjar ju bli tjockt. Mm. Ja. Så, ja. Någonting sånt. Bra. Då var, det, då var det allt avklarat. Ja. Så. Vad <coughs> ska vi diskutera då? Uh, det är ju det där att man börjar bli så lärd att det är ju det är ju skojigt att ha en podcast. Och Särskilt en så välkänd och stor podcast som triggar varning. Uh, men å andra sidan. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att göra andra saker också. Ja. Som att äh, jag skulle kunna, som ja. inte arbeta. Det skulle är sko skojigt. Ja, du skulle kunna starta en ny hobby. Uppta knyppling. Nej, alltså jag vill inte... Jag vill inte ha någon sån här hobby som kräver någonting av mig. Jag vill typ sitta och levla min Ork Warrior eller jag vill liksom äta godis helt sanslöst eller bara varför inte den allmänna favoriten sitta och glå Netflix och hoppas på det bästa. Att göra saker är tungt. Och nu ja. när jag är vuxen, en vuxen man i min fulla prakt och min, min hela ringande ålder så tycker jag att men nu borde jag väl få välja nu. Nu ska jag väl få göra exakt vad jag vill. För det var ju nog det jag utgick från när jag var en ung pilt eller en vild tonåring. Att jag, tänkte, jag bara har pengar och, och liksom inte behöver vara under tummen på någon, någon föräldraenhet. Eller någon jävla så här akademisk instans eller liknande. Då ska jag nog göra vad jag vill komma ja. svordom Men det är ju inte alls ja. Inte minst då. Nej, så, så vad ska vi säga? Uh, spoilers kanske. Varning här. I det här skedet. I fall någon kom in här och tänkte att nu. Nu nu, nu banne mig. Får vi höra hur. Hur det, allting stämmer. Ja. Uh, så att du menar att rigga varningar är inte vägen, sanningen och livet. Uh, nej, jag tänkte mer att. Uh, man bör sätta en spoilervarning där ifall man blir chockerad över att, herregud, att uh, mina tankar som tonåring uh, kanske inte gäller då jag är 20 år efter att vara tonåring. Ja, men spoilervarning, det tidigare nämnda var Jesus. Triggervarning är inte Jesus triggervarning, <laughs> men spoilervarning, det är triggervarning den här veckan och spoilervarning nästa vecka, det där blir bra. Uh, ja. jo. Uh, nemen, jag tror väl kontentan av hela det här ordbajseriet att jag har angst jag har angst Nikolaj och jag har angst okay. över att vara vuxen och behöva vara vuxen och det här är ett helt annorlunda avsnitt än avsnitt 21 varför det är så svårt att vara vuxen vi <laughs> återupprepar inte oss själva det minsta <laughs> <Nej>. fuck you, <laughs> <Fuck> you <laughs> ska... lyssnar fast, ja, nej, lyssna lyssna fast. Inte. nej gör inte uh, och fuck you Satan. Jag tänkte, behöver inte skita av dig uh, Anonyma lyssnare Som eventuellt lyssnar på vår program Tycker det är så bra att börja jämföra Kvalitetskontroll här, med fuck you yeah. uh. Ja, speciellt du Daniel Ja, yeah, fuck you Daniel varför, varför blir alla de här Avsnitten liksom så osammanhängande Och uh, psykotiska um, ja, Jag tror att det är den där Begynnande uh, demensen Okej okay. Det är ju ganska bra. Sannolikt till följd av förhöjt blodtryck. Ja. Är ännu mer så symptom av en stigande ålder. Ja. Mm. ja. Okej. Okay. Jag, jag skulle vilja att det här avsnittet liksom vi skulle åldras med värdighet men att jag inser att få fängt ja. hopp. Så låt mig nu bara eskalera hela allting vidare. Hohej! <laughs> Och ränta lite om varför det är så jobbigt. Så, okay. så jag nästan tittade på det tidigare avsnittet. Jag kollade <laughs> yeah. som någon minut innan banning. Och jag yeah. sa att Nikolaj, hej Nikolaj. Vi har ett avsnitt tidigare som var varför det är så svårt att vara vuxen. Och Nikolaj var, nä. ups, Det låter lite bekant. <laughs> ja. Ja. Men, men nu måste vi ju säga att vi har ju varit rätt så bra på att ge ut avsnitt. Alltså vi sprutar ju avsnitt ur oss som en Porsche ärna. Det är ju som, fan det var ju en tid när vi gjorde en trigger och en spoilervarning i veckan. Ja, alltså, vad, ja. Vad, vad, what was that shit about? Ja. Man kunde ju säga att vi kanske har insett här på... Med, med ökad mognad att det är kvalitet framom kvantitet men jag antar att jämför man med många annan poäng ja. så det är det ju. så är vi ju fortfarande på den här kvantitets Låt mig parafrasera sidan. ett e-mail som nyligen kom in. Vad är det här för shit Att det, det återreflekterar säkert bra på allting som vi gör, tror jag. Mm. Det där fanns ju inga specifik specifisering heller att här är det här, avsnitt 67 var falsk interabang, utan det är ju det är som sådär Gay. ja okej, okay. no, men vi hör dig so, we're with you ja. vi ska ta saken vidare till vårt undersöknings- och uh, forskningsteam kanske någon att en knar på det här uh, ja. nej men uh, Ja, jag tror ju det är just den här med, med tilltagande ålder så blir det ju också svårare. Att allting blir som lite svårare. Att det är som bara sådant som är då samt att nu behöver jag inte enbart tala i liksom, felande analogier om hur det är att banda en podcast veckoligen utan allting från liksom att hänga på barer till att liksom ta sig ut och träffa människor. Saker som man ändå kanske i roten uppskattar eller har haft en uppskattning för eller som man på en ren mänsklig nivå tycker, men det här borde väl vara roligt, eller, åtminstone engagera dig i din säga klump ja. så, så är det som att alltså vad? måste jag stå och köen någonstans <laughs> med och att, ja. det blir som allt oftare, bara som säger på sitt favorit favoritnäste där i soffan och bara som att ett, om jag ska kura ihop mig och bara liksom fuck it all att det, det är som så återvärd mm. tanke att man alltså det är ju nästan pinsamt hur, hur ska ja. man är i tanken att inte göra någonting ja att, att, att fortsätta på den där skulpturen av, av ens två kinder på på ja. ja, men det finns ju ett bra uttryck liksom, och också förmodligen en låt som heter The Importance of Staying Idol vilket kanske ska vara föremål för ett mm. mer engagerat avsnitt. Möjligen, möjligen. Ja. I, ifall vi vore en planerande podd. <laughs> <Så>. Ja, ifall. <laughs> ja, mm. men, men ja, du, du, du har ju nog en poäng där. Det det jag, det jag så här först kommer att tänka på att ja, det där kan jag precis tillägga där att, som var till exempel ljudnivån som jag har reagerat på att ja. det inte det, jag tänkte att jag skulle säga att ja att nu, nu tycker jag bara att det är högljutt där och man, det blir svårt att herregud diskutera, prata med dem man ja. är där med men, men sen samtidigt så slår det mig att, att Nå men, din töp. du sa ju det samma redan, redan i tonåren om man satt på något här som, ställe, liksom att du gick i någon ungdomsdisko eller liknande. Så var det också att men jag hör inte vad någon annan säger här, vad fals. Ja, jag trodde aldrig jag skulle bli den här som gamla gubben med käppen som bara där typ halv elva på kvällen vänder sig till närmaste så här grupper som, gysch! Men jag tror ju ärligt och jag kanske innerst inne alltid lite har varit den där gubben. Det är ju som minst någonting som har smugit på mig nu som så här nyligen att liksom, att, herregud decibel, what the fuck? Utan om möjligt är det liksom att kan ni höja skiten lite så jag kanske må hända kan höra någonting annat är det sån här doftbrus. <täus> <täus> <täus> <täus> ja, utlevd <döden> <täus> ja. <är> och död när den 36. Salig är rohan. om, om du inte ska avslöja nu. Din ålder så skulle jag kunna låta lyssna försöka gissa, det ska kunna vara en liten tävling här under här avsnittet gissa vem som är äldre ja. tematiskt sett så trodde jag alltid att han var 87 men sådant mentalt <laughs> sett så tror jag att han måste stanna någonstans i den orala fasen hmm. att, <laughs> ja, ja. Ja. Ja. kanske jag har haft många orala faser i mitt liv Namnam, nam, tyckte han. Åtminstone ja, en gång i månaden på, på kycklingrestaurangen. Oh. Du, en sak som jag ja. tror aldrig riktigt blir gammalt så är ja. ju det här konceptet av frossari. Mm. Det är nog helt ja. otroligt liksom vilka mängder man kan trycka i sitt hål. Det känns som alltid, i alla fall någonstans till den där trettonde kycklingvingen så känns det som bara, ja ja. This the shit. Att du, yeah. att, ja, men det är ju som på något vis höjden av att fuck it. Liksom, jag struntar i att arbeta. Jag struntar i att bli blir fett. Jag struntar i till och med sällskapet. Nu, nu handlar det bara om ren hedonism, att Hur mycket kan jag trycka i mig? Hur, hur kan jag liksom destroy en tyckling den m-nar ja. ja. <laughs> ja. och så ja. gör man ja. det ja. och sen så kom, men det kommer en morgon efter och ja. här är här är en maxim att ta med sig barn liksom en hopp med kycklingvingar, med extra stark extra speed, hot sauce ni vet, det gör ont när det kommer in. Men det kommer att göra ont när det kommer ut. Så att, det, är, det är inte så bara. Men den här angsten kommer när man inser. Och här är det ju. För att nu säger jag lite om det kroppsliga. Att nu så har, tror jag ju mig ha ett antal år kvar. Tills är det som att jag riktigt lida av Men att bara en sån sak som alkohol. Fan vad det påverkar en med negativt. Än den när man var som. Typ i sina tidiga 20 för han var liksom. man märker den när metabolismen. Eh, är som näslöad. Att, att vad liksom Läva på fucking McDonalds. Mat och pizza. När man liksom studerar och säger. No problem ja. motherfucker. liksom Knulla lite extra i veckan. Och liksom, om någonting så förlorar du vikt. Här är det sådär att. Jaha. Du har tränat fem dagar i veckan. Och du har bara ätit där, Men vi tyckte nog vi såg att du, du tittade lite. På den där nya chipsmaken. Well. Fuck you. You're fat now. Att det finns som så mycket. Som man måste göra rätt. Att man kunna som. Yeah. Det finns ett underbart ord på engelska. Som vanligt. Som jag gillar. Som kalla för att härfäs. Och det är perfekt att <för> ha halvröva så gör inte riktigt rättvisa. <hör> och det finns inga halva rövar när det gäller mig. Det är hela maffiga rövar. Härfäs. Det är så bra att härfäs. Du kan härfäs din diet när du är <för> i när du är tonåring eller i dina tidiga 20, du kan fast ja. dina förhållanden för du vet att jag ah, är fucking, jag är inte tillräckligt gammal för att binda mig eller någonting. Du kan få en härfäst dina studer. It's fine. Du kan plocka upp det, whatever. Men sen blir du vuxen och liksom, du har inte tid med någonting för du måste hamna och liksom, fixa mat åt barnen och liksom, du måste städa för det kommer en fucking hår framman där liksom du måste. Så att liksom. Du kan ju bara äta rent fett för att till sist så blir det bara en boll som liksom någon måste puffa med. Kvass, ett kvastgavt i den riktning du vill. Det det liksom det går ut att varenda gång du kan, du kan från du, sekunden du vaknar till sekunden du går och sover, så kan du vara hyper som absoluta höjden av vuxenhet och ansvarsdagande. Ja. Men du vet ändå, och det här är det som gör att den här angsten känns så påtaglig. Du vet ändå att, ja men det är nog. Du, du måste göra det här liksom så många dagar och så intensivt innan du ens kommer nära till att vara en så fullkomlig människa som du borde vara. Och här så kan vi ju säkert ponära ganska mycket om det här förmoda eh, det här förmodande borde, vad innebär det. Ja. Mm. Men jag bara ja. säger att liksom det är inte en... Det är inte nödvändigtvis en rationell känsla den här angsten, utan det är bara liksom den här satan! Medan man som faller in i en krater som man har byggt i sitt eget sinne för att du blir aldrig liksom vuxen nog kanske. Mm. Ja. Ja, men det är ju det här. Om man vill vara så här freudiansk, alltså så är det ju kanske den här restriktade där jag är. Den här, den här liksom idealbilden som, som du, helt klart inte kan du uppnå den. den. Den är ju där just för att i bästa fall liksom puffa dig framåt, liksom inspirera dig. Men, men, men jag oftast så, så blir det ju en, en känsla av att, jaha, men det här är, den, den här dagen som du har varit, det kommer att fortsätta på samma sätt. Mm. Det, det, du, det du kanske noterar där så, så är, ju, är ju din vad ska vi säga kanske begynnande tecken på sviktande hälsa äh, din istället för att du expanderar ditt sinne så expanderar din midja <laughs> oh. så, så det, det, är ju nog, det, det är ju sant den här, den här ångesten finns där, den är inte rationell logisk. Det, det, är ju, det är ju en specifikt liksom en känslomässig sak. Den, den kanske liksom klamrar sig fast i vissa liksom rutiner i vissa saker som man känner att man borde göra. Mm. Men, men att det, det är ju trots allt den där liksom känslomässiga basen där. Alltså, jag menar vi skulle säkert kunna använda en en substantiell del av det här programmet att sitta och diskutera antingen Freud eller varför inte Carl Jung? men mm. jag tror att för vardagsmänniskan så är ju det viktigaste som man vill ta med sig att varför är jag inte nöjd eller varför är jag som inte går ja. nog och att jag tror att ja. alla kan väl vara överensade men om du bara liksom sitter och glor Netflix hela dagen så är du ju en särskilt produktiv mm. och du, du vill ju vara produktiv om inte Liksom för någon annan. Så åtminstone för dig själv. Uh, men att jag tror att. De flesta har väl inte heller så särskilt. Dömande skala som de går efter. Alltså de Vad Du försöker nu. Tjäna så mycket pengar. att du, du måste digga eller liksom. By ja. ut um, Om du har barn. Så håll dem nu rena. Eller liksom håll dem gödda. Så att nu socialen kommer att knacka på åt. Yeah. För om du har ett förhållande liksom, så länge de liksom blir så frustrerade att de liksom går och knullar någon annan eller tänder eld på dig så att well I guess it's fine. Men att men att alla precis som vi är individer så har ju alla ett område där de tycker att de vill briljara eller åtminstone vara kanske lite för märre än sina jämlikar. Och jag tror det här har så mycket att göra med ego utan jag bara tror att det har att göra med att alla talar hela tiden om att amen, om jag träffade jaget från högstadiet eller någonting så skulle det här jaget peka och skratta åt mig för att nu har jag blivit det som jag själv ska ha gjort narra av för sig ett halvt liv sedan. Ja. Men jag vet inte om jag köper det för att jag tror att det som man gör narra av när man är ung så är på något vis det här, eller, eh, det här etablerade Ordningen eller ja. den här inrutade lämnaden. Därför att man är ju som just ja. i det skäda själv en produkt av det här. Att det finns ett mönster, det finns ett system som du ska följa. Om inte slaviskt, så ändå du, du ska teckna bara inom de här förutbestämda linjerna. Och att ja. Din tid, din, din kreativa tid utanför de här högst rudimentära uppgifterna, egentligen. För alla som har gått ut, lågstad, högstad, gymnasiet etc. Så kommer man ju, när de säger tillbaka på det och jämför det med sina plikter och sina ansvarstaganden i ett senare skede i livet, så kommer jag säga på det som att man herregud, det här var ju ingenting. Så här. Ja. Men att allting. Mm. och Du vet, gymnasieeleven ser på högstad med exakt samma ögon, precis som lågstadeleven ser på dagisbarnet samma ögon. Att ja. du har växt, din erfarenhet har ökat, din kompetens har ökat. Den här specialiserade kompetensen. Inte minst jag var så att han liksom vi på med sig biologi i femman i lågstadiet För jag behöver inte. Men i stora drag minns Precis. jag det här att de är ungefär så här många sidor kanske du behöver läsa och kanske där mycket läxor har du. Men sen var du fri. Och liksom ja. din kreativa tid efter det, förutom att du kunde spendera den på <skratt> vad du vill, så gick ju i princip ja. åt att liksom vara snorkig mot demän. Uh, Allt från dina föräldrar till lärare till den här strukturen som du befann dig i. Och att mm. förstås att med öppna ögon drömma om en tid när du är inte längre bunden av de här bojorna och får göra vad du vill. Att vara vuxen mm. med all frihet och makt. Ah. Men som vi alla vet, det blev ju inte riktigt så. Men sen när du finner dig, och här naturligt finner du en position att okej, okay, men nu är det middagstid och ingen, inget som ger dig mat. Okej, okay, men nu så är det eftermiddag och ingen säger åt dig vad du ska läsa. Ingen säger åt dig hur du ska göra ditt slutarbete. Ja. Ingen säger åt dig vad du ska arbeta eller hur du ska sköta din arbetsuppgifter på bästa vis vid ett samhälle som prioriterar här och framåtsträvan och engagemang framom allting så du, du kan ju som inte bara sitta och vänta att någon ska ta dig i handen och guida dig, du kommer kommit förbi det mm. så är det ja. konstigt att du nu finner dig i samma position som say, dina föräldrar eller ä, lärare eller andra som har varit inom det här samma systemet, nej du får käras dit därför att du är driven av samma basbehov som alla andra människor och när jag säger basbehov så menar jag bokstavligt basbehov att du vill ha mat, du vill ha trygghet så att du vill ha någonstans att bo, ett tak över huvudet och sen förstås mm. bara behov som du då, renlighet kläder, sådana här, ni vet ju you nog know, ja. gay stuff så att ja. äh, tonåringen kan göra några av de här därför han eller hon förstår in dem äh, han eller hon så har inte kanske hon förstår på en pragmatisk nivå någon erbjuder dem här, men hon förstår inte mycket det betyder och hon tar dem för givna. Ja. Sen när de inte mm. är av en ren uh, så här av design eller uh, som en grundläggande förutsättning så då blir det jobbigt. Och då så får man omdefinera vad det betyder att vara uh, fri. Mm. Ja, det är ju det, det är ju kanske en sån här jag, jag tänker det är mycket mänsklig tanke det där att man ganska mycket tittar så att ja men sen när mm. sen när eh, jag kommer till högstadiet mm. så blir det så här och så här sen när jag går på jag går över till gymnasiet så blir det så här sen mm. när jag är klar med med, med, med, med militären sen när jag började studera Och, och så, det, det finns hela tiden den där, den där tanken på att jag menar att sen när mm. Mm. och, och det, det det här är det, det är ganska intressant för att det är en, det är samtidigt som så allmänt det här men om jag tänker att det var inte nu hemskt länge sedan som jag Faktiskt diskutera med en, med en kollega om att ett sådant tankesätt, mm. till exempel med koppling till, till uh, vilka grupper du tillhör. Säg att du vill byta, byta klass. Uh, att du, du, byter, du, du går på en viss, viss klass i högstadie och du, du trivs inte vid den. Du vill byta. För att du, du tänker att, ja, men att sen när jag får byta till den här, att, att om jag byter till den här så kommer det att bli bättre. Så mm. kommer jag att vara nöjd. Där talar man om att det blir en, liksom en, en felaktig tanke för att du på ett sätt vill fly kanske undan någon viss konflikt. Eller du vill fly undan en viss upplevelse, en viss känsla. Mm. Uh, om det då är en känsla av kontroll, alltså ökad kontroll, då, uh, som jag antar att det är en faktor när det gäller den här, uh, vad ska vi säga, den här tanken på att, ja, men att sen uh, bara man är äldre så har man så uh, så så mycket mera som man kan göra. Och så kommer det att bli så här på det här vissa sättet man ser för sitt inre, inre öga. Uh, men, men det är så här, det är liksom, Jag tänker att skjuta man bara framåt. Ja. No. Där, istället för att tänka just det där men hej, att man kanske försöker leva leva i nuet. Mm. Och, och att är det är sen när man är medveten om att, hej, att jag borde leva i nuet så då lever man redan i det förgångna. Ja, no, men oavsett vad alla som så här eh, klistrar på bilar säger så är ju Karpegeme egentligen nog bara eh, en av de här många ordstäven som. Får oss att må bättre eller sätta någon sorts medvärde på vardagen. Att, nu var det ju en, en uh, psykolog som en gång förmös borde ha sagt någonting i stil med att det mänskliga tänkandet uh, förändras egentligen aldrig, det bara förfinas. Att uh, de här ska vi säga, grundtankarna så är egentligen de samma som när vi var barn. Det bara det att de har förfinats att man ska kunna tro att de är annorlunda. Och jag tror en väldigt rudimentär tanke är just det där att som du säger att om, eller när och om. Mm, att, sen, sen när. Ja, då, ännu bättre. Uh, men uh, det finns ju ett bra exempel som jag tror att jag skulle säga att 99,9% av alla vuxna faller till oavsett hur realistiska de är. Och det är ju det att Sen när jag blir rik. Ja. Och Om du gillar ordet rik så kan du alltid tänka. Sen när jag har mer pengar. som i Sen när jag har mer disponabel inkomst än jag har just i detta skärdigt i den. Och ja. mm. den här tanken är likadan. Men förstås förfinas ju allt eftersom människan blir äldre. Det är egentligen samma grundläggande tanke när man är 15, som den som de är 18, som det är, som de har 30, som det är, som man de är 50, som det är, som de är pensionär. Och uh, för att, att tänka som att nå, sen när jag har ännu mindre pengar än jag har nu och har det ännu värre än jag har nu. Så att det är ju som alltid en rädsla. Och det är ju en ja. förstås väldigt verklig och förståelig rädsla för många. Vem oroar sig mm. inte för pengar och vem räds inte att säga att det blir sämre tider, men ja. att tänka så att ha det här som ständigt krypande där så det är ju en tanke som de flesta skjuter ifrån sig, för varför ska du drömma ja. om när det? det blir sämre, du vill ju drömma om när det. det blir bättre uh, men ja. hur många människor, uh, jag själv inräknad, så lever ett sorts liv där de medvetet som gör aktiva steg till den här Äh, eller för att ja, mm. det som man måste säga om nuet som säkert också bidrar till den här angsten som många vuxna känner är ju att du är ju ganska fångad i vardagen att mm. när du väl skaffar ett jobb som du är okej okay med så är de ja. flesta vuxna fast tills de går i pension att äh, om du sätter till saker nu då som äh, familj äh, Ja, när barn och etc. Så i något sätt så kommer du att, skulle säga, rota in dig i en livsstil. Uh, en viss, uh, skulle vi säga, disponabel inkomst som du är okej okay med. Uh, och ja. sen då liksom förstås sådana här långtida planer som att till exempel då klassiskt ska köpa en sommarstuga eller ha två bilar eller whatever som din ekonomi klarar av. Uh, ja. men, men sen är det fakta för att om du ska nu säga ha med pengar så för den normala personen så innebär det här att ja, de måste du byta jobb. Och för, och för ja. många är det här en jättestor osäkerhet. Det är ett mm. jättelångt projekt. Uh, ja. Och all, all annan väg, det ska vi säga, med ökad inkomst så sker ju allt. På två sätt om vi nu totalt eliminerar den här lyckliga lottovinsten. Att A, du ackumulerar den här extra inkomsten. Genom att spendera tid på någonting extra. Som att investera en viss del i aktier. som liksom Förnuftigt alltså med en avsikt. Att liksom du gör det på ett väldigt bra sätt. Vilket innebär massor med extra tid från dig. Eller be liksom du ändrar om din livsstil på något sätt förmodligen så att du har det sämre en viss tid för att få det bättre överlag senare, ja. till exempel mm. du skär av en viss del av din inkomst för att investera i någonting som genererar mer pengar och de här pengarna som genererar så mycket mer än den här insatsen du gjorde, men det tar tid och under tiden så blir ja. ditt liv sämre för att när du, de flesta människor har, har fäst sig vid den här komfortnivån kallar vi den. Så ja, ja. Mm. då blir det en personlig förlust och om den här personliga förlusten påverkar andra till exempel din familj så då blir det en sån här mm, ovärdig tanke eller vad de nu kallar det. Så att du skjuter undan den och tänker att nej så här kan jag inte göra, jag måste hitta ett annat sätt. Annars ja. blir det liksom tänkt som ett misslyckande fast det är egentligen en mm. mycket sund tanke eller mycket bra plan ja. i alla fall i det moderna läget där du egentligen bara kan tjäna pengar om du redan har massor med pengar så är ju mm. den här angsten nu då som vi som jag nu då vill name-droppa minst en gång och femte minut för att hålla det här avsnittet relevant <laughs> inga något än ja, ja, så, jag, jag får jo. påminna sig själv varför man är här mm. jo, för the man is uh, <laughs> <s> <laughs> varför hyckla? triggervaniga gmail.com uh, att jag tror bara att det här att oroa sig för pengar så so, ja. Det ligger, det ligger liksom vid centret av alla, allas universum på sätt och vis. Jag skulle mm, vilja att det nej, gjorde ja. uh, och att Jag skulle vilja säga att men jag är annorlunda. För jag är som så omaterialistisk. Om jag har en dator med internetuppkoppling och så här så är jag ganska nöjd. Ja. Och så är som att Är det sant? Ganska sant. Uh, men är det är helt sant, sa fuck you uh, att nu vet jag att jag är mindre materialistisk än jag skulle säga de flesta jag känner. Men det sagt gillar jag min bil uh, no, nu när du nämner det gör ja, det det är nog bekvämare att gå. Behöver du din bil? No, in, behöver ju jag det men, men jag har ju två osnutna ungar och, och liksom en, en su till flickvän och, det är bra att kunna köra runt dem till stället. Mm, Hur är det nu då bara behöva datan? Och så? Men så får liksom gå fuck us <laughs> off. Yeah. Nu när bilen finns i mitt liv så vill jag inte leva utan bilen. Yeah. Nu när jag bor mm. bättre än jag gjorde för några år sedan. Så vill jag inte flytta tillbaka dit jag bodde tidigare. Och att, mm. Så det blir ju ändå som så här att. Du kan inte gå tillbaka även om det skulle göra ditt liv bättre på sikt. och att Den här angsten tror jag för många vuxna som kommer till följd av pengar. Men det är egentligen inte frågan om pengar. Det är med den här tank tanken som är omöjlig att förlika sig med att jag måste göra en stor förändring på sikt. Jag kan inte göra en snabb förändring som påverkar mitt liv väldigt lite och förväntar mig en stor ja. avkastning eller ett stort resultat mm. som ska vara väldigt okomplicerat Precis. och bara generera liksom lycka och framgång. Ja. Och sen ja. är det ju ja. nog helt sant då att många så likställer um, ekonomisk framgång med personlig uh, lycka. Jag tänkte säga, tänkt säga tillväxt men det lät konstigt. Um, Okej. Okay. Det är ju så Blir vi ett, ett Ett mått För det. Liksom, din, din egen framgång Vad den är helt Poeta. förankrad I personlig konceptionskraft? Ja, jo Det, är, det, är, det är, vill man då säga att Det är specifikt en amerikanisering äh, Av ens, ens tankesätt men, men nu är det, det Frågan gäller ju kanske där Skillnaden är att hu, hur ser du på och den där någon annan, så att jag har uppnått, eller visar tecken på en större konsumtionskraft än vad du upplever dig själv ha. Mm. Så, så det är ju, det är ju liksom, att, att den yta du ser där i den där andras existens, att hur reagerar du på det? Är det liksom, reagerar du med bitterhet eller liksom med att Roa dig med tanken på att ja, nu, den där lever nu säkert så på skulder eller uh, att den där personen uh, har säkert gjort något smått olagligt för att få tag på de där pengarna. Eller, mm. eller ser du det som är sporrande till att ja, man måste jag ju också nå upp till det där. Uh, mm. Men, mm. Men, men jag tänkte jag skulle, vilja, jag skulle vilja nämna det här, uh, just som du sa, den här <laughs> så, ja, oviljan att att tänka sig att fatta ett beslut som skulle innebära en åtminstone en temporär tillbakagång, en minskning en sänkning av den liksom konsumtionskraft eller liksom den, den nivån av komfort som du, som du nämnde. Så, det är ju det är kanske den där tanken på att plocka bort risker. Att, mm -hmm. att minimera risk. Uh, och som, som är på ett sätt också kopplat till det mer är liksom vuxetänkande. vuxet ett, ett försök att att ja utsetta sig själv för så så lite risk som möjligt även om det, det, är ju, inte, det är ju inte går men att för man säger säga väl att ja men att ungdomar ungdomen så då, då tänker man inte då gör man bara och, och det, då behöver det ju inte alls vara så ska vi säga bra egentligen man, man, man vill ju liksom ta bort all risk om bara möjligt i nuläge åtminstone mm. Nå. Nå, vi, vi kastar runt det här ordet angst men vad betyder ja. angst? No. tekniskt sett är det ju inte svenska jag gillar angst jag tycker det som liksom, i min vardag i alla fall använder ordet angst så ofta att det likväl kunde vara svenska men att om vi ska ta det närmast man kommer så blir det ju ångest att ja. nu, är ju, nu är ju angst ofta uh, om vi försöker nu sätta en definition på det uh, just att den här jag skulle säga ångesten och den här de här farhågorna som kommer uh, ofta med liksom någonting som rör dig själv eller liksom din vardag eller liksom någonting högst mänskligt i alla fall att angst kommer mm. väldigt sällan med att ah, shit Titanic utan liksom angst ja. är ju mer så här att oj nej liksom tycker Jonas att liksom, jag har för litet paket eller liksom uh, är det någon som kan Uh, kan någon lukta min prutt där borta i konferenssalen? Eller liksom kan, kan någon se hur liksom, liten har ruttat min bil? Är, eller någonting. Ja. Att det är ju, Angst är ju egentligen en ganska nädrig, uh, sån här liten känsla ja. på papper. Mm. Men ja. jag tycker då att angst kan vara den här... Det, det här tyska ordet att liksom det är liksom den här yeah. världssmärtan som man känner för uh, det finns ju nog vad jag skulle kalla för delad angst och att den här delade angsten så just som att ibland så jag, alla människor lider väl på sitt sätt att det finns ingen människa som är, som är så lycklig att hon inte kan gnälla huvudet av dig åtminstone en och en om du ger henne chansen Uh, och min sunda och fast övertygelse är att de som saknar riktiga problem så kommer att spendera en, en oräknlig del av sin vardag med att hitta på problem. För att det måste vara en ja. viss av gnällande för att människan ja. ska må bra. I alla fall i den här jämmedalen som är Finland. Men uh, jag tror att vi kommissärärer alltid bäst tillsammans. Och att om det finns en, några grejer som bidrar till angst som vi som kan delas med ett samhälle så är det ju uh, många av de här sakerna som vi ser på tapeten nästan dagligen nu i tidningar och tv till exempel vi är alla väldigt oroliga för vad som händer i världen idag uh, ja. och vare sig du väljer att skylla på uh, ska vi säga stora företagen bra, rätt, mm. eller invandrare nej, fel så att, ignorera de subtila signalerna i bakgrunden bry dig inte alls om mannen bakom kynken allting är som det ska att, liksom den här känslan av att vi står på en så här eh, osundare eller mer obalanserad mark än någonsin tidigare så verkar det nästan pervertära vård moderna samhälle. Att det finns ju också politiska makter som underblåsar den här känslan till stor förtjänst ja. genom många och alla andra kampanjer. Men det känns ju som att idag nu så försöker folk liksom bygga på den här osäkerheten vi känner för allting. Jag hör liksom ibland på radio, typ när jag diskar och, någonting. och alla reklamer, finns reklamer som säger att då är du osäker för hur du ska köpa en ny telefon, är du osäker på vad du ska byta yeah. din bilringar och så här, att det är liksom konsumtion men som som satsar på sig en skruv av liksom att, är du säker på att du gör rätt, att vill du inte göra så här, att alltså, du funderar på att, att oftast så har de ju väldigt enkelt svar att gå hit eller liksom det är negrarnas fel eller Någonting som är väldigt klart och tydligt är att om du gör aggressivt ja. slag åt det här hållet så då löser sig allting. Ja. Mm. Och oftast är ju dummare och simplare människor du är desto mer så vill du ju tro att säg, ett folk är ansvarig för alla dina problem eller rätt företag kan fixa alla dina bilproblem och, och ett politiskt parti kan fixa alla dina ekonomiproblem och så här. Ja. Men jag tror det är ja. just när man börjar se de här människorna i klungor som står och liksom så här diskuterar. Att ja, oj oj, de här hajiserna som har flyttat in i området. Så att man, man ökar ju som inte den här känslan tycker jag av, av ska vi säga solidaritet. Att det brukar ju finnas kärden där det som känns bättre kanske att lida i grupp väl? att man är en stor grupp och man lider av samma sak och tillsammans så känns det ändå lite bättre väl? för åtminstone då lider man inte ja. ensam men i de här fallen ja. så blir det ju större grupp där desto mer lider folk därför att man, ja. man äggas upp varandra nästan till hysteri ja. och att, att liksom, ni gör inte bättre för varandra, ni gör det bara sämre mm. och det ja. är ju angsten mm. över ja jo, jo, det gör det och då är det ju mer desto mer sannolikt att du, du tar till dig den här, den här föreslagna liksom, lätta lösningen. lösning jo, jo. Den, här, den här kortsiktiga eh, nå no, no, också något som kan vara långsiktigt men men liksom oftare något som inte, inte liksom är genomtänkt Mm. Åtminstone är ditt, ditt beslut i det sker det inte genom Och, och jag, mm. jag, jag funderar på det där att med just de här vad ska vi säga, de lätta lösningarna. Så här, om man säger det, liksom den förbannelsen. Att man lovar att man att gör så här och, och du, du kommer att uppnå det. Mm. Din drömsixpack till exempel. Det här, ja. är, det här är liksom den här två dagars metoden för att få en Får en likadan sixpack som Bruce Lee hade. Ja. Eller någonting sånt. Att det, är ju, det är ju där också du... <laughs> det, det de lovar så är ju i princip det att ja, du behöver inte oroa dig. Du behöver inte ge bort någonting. Utan det är alltid det här någon annan som ska ge bort. Så det är alltid det är någon annan som behöver, som måste tumma på, på sin situation. Som alltså måste gå med på att försämra sin situation, men det är ju alltid som liksom det att ja, men att ja, men för mig kommer det ju att bli bara bättre jo. När jag gör så jo. och så här. Och så där kommer man ju tillbaka också till den där tanken på att ja det, det är, men att ta, ta bort den här liksom risken att ta bort det här att ja, men att jag kanske måste börja just liksom, tumma på min situation, åtminstone för stunden. För att kanske uppnå någonting som är bättre kanske liksom för mig själv. Men åtminstone liksom för helheten. Att se det, se det? liksom att att man, är inte, man är också en del i det där maskineriet på gott och ont. Nå, äh, jag skulle säga att det här solidariska samhället äh, från det, mitten av 1900-talet så är ganska dött. Att idag så har vi ju konsumtionssamhälle som regerar ju som kung. Men i det så har vi bara de här individerna som var och en är övertygade om att de på något vis så är skyldiga förmåner eller skänker av, antar samhället, men i alla fall av alla andra människor. Att på något sätt så är de utvalda att det är de som förtjänar saker. Uh, yeah. Och det, det osagda nära ju, men då betyder det att andra måste ge upp dem, eller andra förtjänar dem lika mycket. Och jag tycker som själv att den naturliga tank, tanken blir att, bli att okej, okay, men om jag nu ska få 10 000 euro i månaden av staten för att är yeah, asem awesome. och, och det är du väl, vem är jag att argumentera. Men du har ju liksom inte heller tänkt på att de här andra som gröt huvudarna. Då, som I princip all, alla andra som inte är du i samhället. Uh, hur går det ihop när de har exakt samma tanke? Mm. Och att jag tycker det här är som så fundamentalt mänskligt. Men det är ändå någonting som jag tror många skulle inte tänka för, ens för typ 50 år sedan. Därför att där så var det med att sådana samhälle att men din plikt är att liksom vara en god medborgare. Din plikt är att liksom göra, dra ditt strå till stackarna gärna lite extra. Och att den höjden av lycka är ju när någon annans är liksom vad du gör på så här frivilligt och ofrivilligt talko. Eller shit. Och någon ja. säger att oj oj. Liksom Jussi du, du kan nog skotta snö Eller liksom fuck vad du kan måla Och så säger jag, Jussi No yeah. nu Men den tanken är där idag För att igen som vi har diskuterat Oräkneliga gånger som jag inte ens tänker gå in på det och så jag Men ingen krökar ju ett finger Om man är hundra procent Övertygad om att grannen så jag minst lika mycket gärna lite till Än det lata jäveln mm. För han gör inte alls lika mycket som du på, Men väntar du inte Ja yeah. Det är det inte för tillfället arbetslösa har varit några? Ja, men, men, men, men, men, men jag, jag har ett i mitt namn. Och som vi alla vet så är det svårare för folk som har det. Ja, Okej, okay. say mm. no more, say no more. Vi ska dubbla din ranson den här månaden. Mm. Att, att om vi glömmer bort pengar. Uh, vad är det liksom som gör en människa lycklig till fräds? Och att jag tror ju till och med för den mest isolerade och insnörda personen så blir det acceptansen av sina jämlika. Och en väldigt finländsk tanke i sin essens men jag tror att en ganska mänsklig så här våglängd att befinna sig på att jag vill att folk respekterar mig och det jag gör. Uh, Okej. Okay. Om jag har det här yrket, är det här yrket respekterat eller inte? Är det det? Okej. Okay. Ja, men då kan jag med stolthet fortsätta att göra det här och vandra in på så här allmänna uh, lokaler eller evenemang. Och Folk säger ah, där kommer han, polisen eller ah, där kommer han, slaktaren och whatever. Yeah. Uh, men på samma sak. Och det här sträcker sig till ens hobbyer. Ens partners. Ens. Ska vi säga bostadsområden. Bilar. Och att. Viss del av det. Så går ju igen in på ren konsumtion. Men många ja. saker har ju. Ganska klart att göra med dina intressen. Och dina preferenser. Och vi låter ju. Vardagsmänniskan låter ju. En stor del av sina sina fritidsaktiviteter diktär, alltså av vad samhället äh, skulle säga tummar upp. Att det är ju egentligen ganska få personer som så här helhjärtat ägnar sig åt det de vill göra både på en professionell och amatörnivå om det som skulle säga går gentemot vad samhället anser är propert. Och äh, det är ju inte... Framförallt i Finland så är det ju verkligen inte så att folk äm, jag ska säga framhåller. De gör någonting annorlunda. Utan man ska ju tiga lite om det och gör det i smyg. Och att, till och med fast det inte finns någonting innebär det skamligt i det. Äm, ja. Jag tänker på saker som ä, rollspel. Ä, eller liksom så här. Ä, vissa gillar jag liksom klä sig med fetishistiskt i liksom klubbar eller så här uppvisningar och så här. Um, vissa sportar anses inte som fina nog eller prestigefyllda nog. Och mm. så ser vi ju en, en, en stor del angst. Att det här när man är vuxen så känns det som att borde inte ha kommit till en viss nivåmognad där du som egentligen fritt kan ägna dig åt nästan vad du vill som inte skadar någon. Um, och vara nöjd med det. Och om folk inte accepterar det så är det liksom deras problem. Långt från sanningen. Det är otroligt många som är äh, ganska så här insnödda och liksom väldigt så här måna om att in någonting lysa genom att de skulle på sig mm. på något sätt vara abnormala. Det är liksom det ordet som ja. används att vad då? Liksom, du inte på liksom hockey på söndagarna. Vad är det för fel med dig? Och att, Vadå, ja. liksom vad får du nu bråtats på helgerna och liksom vadå? Att det är som så många, det är som så många liksom punkter som du måste som, äh, vidröra innan du tillåts springa i mål, liksom. Och det, ja. finns, det finns, ändå ingen auktoritet på dem, men liksom vad är det absolut högsta och bästa då? Och varenda precis. Och, och varenda år så kommer den nya definitionen varenda år. Så ändras den här rangordningen om lite. Och ja. äh, vi, vi lever i ett samhälle där det hela tiden kommer in nya intressen. Och, och nya, vi, har, vi har ju så brott. att vi har inte ens hunnit hitta definitioner på allting som folk sysselsätter sig ja. med. Och att det ja, är precis. svårt att vara vuxen. Därför att det känns som att du kan, du kan bli hur gammal som helst men du har ändå inte full tillåtelse. Du måste alltid ha någon sån här plats förälder. Så kommer att säga, men, finns det ingenting bättre du kan sätta din tid på? Alltså, mm. what the fuck är liksom, jag är dubbelt 18, jag är liksom fylld dubbelt myndig, jag får väl fittan göra vad jag fittan vill och jag får säga fittan så fittans mycket, det är fitta mm. Gå till ditt där, rum där Nej, jag vill ju <laughs> gå till mitt rum, dumma samhället, äh, ah, smälla i dörren Ja Men åtminstone nu så får du sätta dig ner då. Och... Och vad spela om du vill. Uh, men får jag inte? Nej, egentligen inte. Ja. Uh, jag, jag tänkte på det här att uh, vad som kanske också i, i min uppfattning uh, driver driver åtminstone mig nu så är alltså, den här tanken på att det jag gör känns det, känns det meningsfullt uh -huh. för mig. Mm. Att uh, känns mitt Jobb meningsfullt. Och mm. uh, uh, uh, uh, uh, uh, jo, visst, så att säga, den här att känner man att man har ett jobb som man är bekväm att prata om med utomstående. Men man kanske mest fokuserar också på den där fritiden. Att Uh, eftersom jag, uh, min situation nu så är ju, är ju det att jag är en uh, del i en så kallad dink. Uh, vilket är, för den som inte känner till det så innebär alltså Rikke dual varning, income. varning, då blir det sexuellt. Ja, <laughs> uh, dual income, no kids. Ja. Uh, och uh, det, det det talas så här som att det är en situation då man har vad ska vi säga den maximala mängden frihet eftersom man beräknar då att en en dubbel liksom, inkomst så att liksom, delar på två personer det gör ju att de, de räkningar, rekningsar de kostnader som kommer med med boende och och, och bara så att säga det att täcka de här som liksom, basbehoven så Det är det liksom där det är en delad börda, Var på det, det då ska liksom lämna lämna kanske mera mera så här till, för egen användning. Eller för, för gemensam användning på någonting, någonting. som man inte alltid behöver. Men kanske någonting man gärna vill ha. Mm -hmm. men, att, men, men om man tar till sig på fritiden så är, upplever jag att. Till exempel att spelande är en hobby, ja, gärna, nog. Förtydliga alltså för... tv-spelande? Jo, tv-spel jo, tv, TV i, yeah. i första hand. Jag gillar också bredspel och liksom, uh, rollspel, alltså bordsrollspel. Jag bara liksom men, vill klara, förtydliga jo, för jo, alla, tycker, alla alltså våra, definitivt. alla våra lyssnare var av 80% läst av så är det hoppat på sina tangentbord och liksom nej, hazardspel men ja <laughs> exakt ja. Men, men om jag tar till exempel det här tv-spel så mm. det, det skulle finnas hur mycket som helst av dem att, att lägga ner tiden på det, man, man har ju kanske inte, inte levt i en, i en sån tid ännu <laughs> där det skulle ha så här press på liksom att få ut nytt eller till synes nytt material på marknaden. Nya spel. Och, och spel ska vara ska vara längre, det ska ha så mycket mer eh, innehåll än än vad de, än tidigare. Nu, nu kan man ju sen debattera om det här faktiskt stämmer eller inte. Eh, men men det, det, det har vi diskuterat i andra avsnitt. Eh, tanken är att jag har märkt att även om jag gillar den här, att spela. Mm. Så jag, jag drar mig lite för att, för att spela lika ofta. För, för jag känner att nej men jag vill att när jag sitter där nere och spelar så vill jag att jag faktiskt ska känna att men nu, nu känner jag att jag kan tillåta mig själva att spela. Mm. Att, att, att den här en sån tanke på att ja, att jag, jag sitter nu ner och nu spelar jag 26 timmar. Mm. Ganska awesome. sådär i ett streck. Uh, och och, och jag, ja, jag gjorde det under studietiden. Och jag, och jag tänkte liksom att det var ett intressant experiment. Men nu, nu känns det sådär att jag tror knappt att jag skulle vilja. Jag tror knappt för att det, det känns att när man inåt keder så blir det där, men nu måste jag, nu vill jag göra någonting annat i nu vill jag <går> gå, nu vill jag gå äta någonting bättre än en snabbt dit havsad hessburger måltid oh. eller trycka i mig den där antal x eh, då, snickers patokan mm. för att för att på något sätt hålla hålla ena på på en så att man förstår vad man håller på med. Mm. Så det, det känns som liksom att. Men då, hur ska vi säga. Kvalitet före kvantitet. Mm. Och, det, och det just har gjort att jag. Jag lite liksom drar mig för att spela ibland. No, um, Okej. Okay. Uh, jag, jag tror att. För att gå vidare här. Så känns det ja. som att det finns en definition. Som måste sättas på bordet. Och det är ju den av hedonism. Uh, för att jag tror de flesta ändå vet vad hedonism betyder. Men vad innebär det för vardagsmänniskan? Vad innebär det för den vuxna människan? Och vad innebär det för hennes inneboende angst? Alltså, jag tror alla som är vuxna. Uh, och när jag säger vuxen. Så tänker jag egentligen inte 18 utan jag tänker kanske mer 30 så här. Äh, därför att nu får ju yngre människor argumentera allt de vill. Att sen ja, som jag är väl viss vuxen, va? jag är ju 22. Och som, ja, där, där är du säkert äh, slummässiga svensk. Men att äh, det är bara är att du är en ganska oformad vuxen. Att när du skulle vi säga när du är 18 och äm, ska vi säga, under de flesta så så här, huvudsakliga studietid och, äm, på en säga, mogen nivå. Så vi säger nu 18 till 24-25 kanske. Så kan vi så här, införliva så många äh, som möjligt i den här gruppen. Äm, du är säkert vuxen och för all del är många av de här människorna som är mer vuxna än. Många utlevda 60-70-åringar som har gått genom ett helt liv av, av arbeten och plikter och saker. Uh, men de här människorna är i alla fall fortsättningsvis väldigt oformade av, av ska vi säga, livets plikter. Uh, jag vet att jag var. Och att det här konceptet av hedonism, det är bara, uh, det är bara tilltalande. Därför att, vad är helonism? Det är ju att man drivs, att liksom njutning är, är liksom centret av ditt universum. Att det är det här som du strävar till. Och det behöver inte betyda att liksom, du nödvändigtvis liksom bara stryker liksom grillsås på dina tuttar och liksom äh, bara rullar runt i knark. Utan det kan vara en så enkel sak som, ja, men du, du vill sitta och liksom powergrinder World of Warcraft. Liksom hela dagen. Eller du, du vill liksom. Bara äta skräpmat. Eller du vill liksom bara knulla. Och att. När du är i den här. Ska vi säga. Yngre oformade vuxna åldern. Så då, då är det okej. Okay. Jag menar det kan ju inte flyta iväg. Så att du liksom blir. En liksom total hedonist. Men att det är okej okay att ha det som. En sån här behaglig som liksom, Att ett mål liksom jag önskar att jag blev så rik att jag kunde röka på en gång i veckan. Eller jag önskar att jag hade så mycket fritid att jag kunde resa uh, två månader av årets dagar. Eller jag önskar yes. att jag kunde byta uh, partner uh, i sängen åtminstone två, tre gånger i året. Eller är det så här att det inte, man aspirerar nödvändigtvis i de här mest de här målen som skulle förbättrar en som människa på ett så här långsiktigt vis utan man, man går med på vad som känns bra um, yeah. en sån här bon vivant uh, personlighet kanske uh, men när du, när du blir liksom lite äldre vuxen när du börjar liksom komma i 30-årsåldern då tror jag de flesta av oss har redan liksom haft så många av de här uh, privata origenorna att man börjar som inse att okej, okay, men det här är egentligen en ganska låg energi när den här, det äh, säga, njutningens behag börjar få lära lite. Att när du, när du liksom har suttit och, och haft de här spelmaratonen så ja. kanske A awesome är 21-22. Men när vi 30 känns det som att A så jag jag slösan lördag. Ja, ja precis. Och du inser och liksom, när du, när du liksom säger uh, vänstrar uh, och liksom din, din superhärliga flickvän och du liksom riskerar det förhållande för någon random barslampa, så inser du att ja, men, när du väl har liksom gjort alla dina porransikten, och liksom haft awkward liksom scrub sex, så då, är det bara, då finns det bara skammen kvar och du inser ja men, det här var som inte värt så mycket kanske, sista slutligen. There, done that. Så uh, ja, den här angsten som blir väl starkast tror jag för den vuxna människan när man känner sig som instängd eller låst man känner sig som att ah, nu måste jag göra någonting dramatiskt och fort och nu, nu måste jag liksom bara göra ett val och, så, och då är det väldigt lätt att man ser tillbaka på sin sitt yngre jag, så tänker jag som att men fan vad jag var liksom slumpmässig och kul och obunden när jag var liksom 23, att nu ska jag bara liksom ta en riktig krogrund och nu ska jag vara helt crazy åh, ah, baren men liksom du, du kommer att märka att det ger inte lika mycket ju äldre du blir att det blir mer som sådär att ah fuck, varför gjorde du det här nu att ja vad då liksom att du har en sån här trädagars kröka liksom. Att du, du avslutar dagen med avsint och du börjar dagen med avsint. Drick bara med så kommer ditt huvudvärk riktigt. Sen har du liksom en halvdag när du liksom torkar ut lite. Och sen är du tillbaka i skolbänken på tisdag. No problem. Som vuxen. Det blir liksom den här, den här tanken som alltid slår de flesta, jag vet att den slog mig hårt, det är ju som att när ska du bli vuxen? Liksom, varför gör du det här? Till ja. dig själv. Och det händer varenda gång Nikolaj kommer till stan och vi går och äter höna. Men att mm, ja. det är liksom, den här livsnjutaren så får som så här sakta ligga tycker jag, ge plats för den här livsrealisten kanske. Att man inser att det finns en hedonist i oss som måste blidkas. Man måste ibland ge Liksom den mest inbitna tränaren eller så här health freaken som måste ibland ha en liksom då eller den här, med, den här strikta arbetsnarkomanen som måste ibland ha en dag när han eller hon bara sträcker ut sig i parken det måste finnas rum för den här, ah fuck it, inte idag för annars så tar mm. vi livet av oss Uh, ja. jo, jo, men det, det, det är ju det. Mm. Men Jag tror när vi låter liksom den här ska vi säga, ungdomliga hedonismen styra då liksom som. Det är ju bara en flykt, och, och, och, och liksom ju äldre vi blir, desto kortare blir den, och att desto ja. mer så blir det bara den här, det här bakslaget efteråt. Så att det som jag försöker säga om jag riktigt har gått in här är att. Man måste förlika sig med tanken ju äldre man blir att även om de här plikterna inte är roligare så ger de mer värde och de här stunderna man faktiskt får hänge sig åt sina passioner. Att du kanske inte kan sitta och spela lika mycket som tidsmässigt som du kunde när du var i dina tid tidiga 20. Nej. Uh, någonting som märks väldigt uppenbart nu i och med det här World of Warcraft Classic till exempel. Um, yeah. jag märker som fan vi har tid att spela och där sitter man nu idag och har svårt att liksom bara få tiden att springa någon fucking dungeon och så här och man tänker ibland liksom så där lite kärnök tillbaka att ja men fan jag kunde sitta liksom fem dagar i sträck och bara liksom tok köra en massa skit med alla möjliga människor men yeah. nu idag tänker man som bara rent effektivt att Nå men herregud jag liksom jag kom till maxlevel som typ hundra miljoner gånger snabbare än någonsin gjort back in the day. Yes. Att nu har jag ett mm. nätverk som jag gör, kan göra saker effektivt. Att när man sitter och säger, har man en plan. Uh, man gör det man gör väldigt effektivt och väldigt smidigt. Och att det är ju egentligen... Det som man har gett upp för liksom den här ändlösa tiden och hängivenheten är egentligen fokus och direktion. Jag tror det är samma sak nästan oavsett vad man gör som lite vuxnare. Att man har nu ett större behov efter struktur och att tiden, tidsinsatsen måste stå med med liksom vad man får ut av det. Och att när man inte längre har ändlöst med tid um, och mycket fler som så här saker som kräver ens uppmärksamhet så blir det bara ja. den här, det här man får ut av den så blir det inte lika mycket mm. ja ja. ja så sant. Så jag tycker man måste sätta på bordet bara. Mm. Jo, jo, jag tycker det var riktigt bra att, <här> bra, att, bra att nämna det definitivt men det, det är intressant för att jag, jag blev så medveten om Om just det här med koppling till, Med mm. koppling till spel mm. Nu För att det har det, det Känns därför att jag har Vissa spel som det, Man upplever att det tar en Ganska ordentlig tid för att man Faller in i en sån här Vad ska man säga i den här, den här Trans kanske Att, mm. att man, man märker det men nu har man helt så här, nu har man ta sig Med, med liksom de olika liksom Spelmekanismerna här som, som man bör fundera på Man tänker inte mer på att, man, att Vilka knappar ska man ska nu trycka på för att göra det här Utan det så det bara sker mm. och, och det Plötsligt och så, är, så är det bara klick ja, ja precis Och då Tycker jag som att För sen när man en gång är här så kan ju Klockan eller tiden får gå. Så här, och du, du, du är kanske inte medveten om att annan ah, men nu, nu har jag spelar en och en halvtimme redan. Mm. För det är så kanske det känns att ja, men jag, jag har ju precis börjat. Ja. Och, och den samma tanken kan ju komma efter fem timmar. Men, men nu när jag tittar på klockan så får jag ju faktiskt en sån liksom att det äh, har varit så här länge redan. Ja. Jo, det jag ja, jag vet vad du talar om. Uh, jag, jag blir på samma gång jag liksom lika kärrad men också så här uh, vad ska vi säga glad uh, mm. när jag märker hur lätt det är att falla in i de här mönstren att hur lätt det är att för det, det händer nog som vuxen att man blir cynisk ibland uh, att som man, ah fan, liksom jag vill jag göra det här och inte vill jag göra det där, och jag gjorde det där, och det här är inte någon vits att ens testa, och så, så vidare. Men ibland så händer det just som du säger att nu tar vi just Päls med ganska lärmande exempel, men att man gör någonting som man säger har jättestor glädje av, kanske en tidigare kär av ens liv, och så börjar man göra det med som säger, ah ja, ja, men vi. Vi bygger väl lite med lägo nu då. Whatever. Lol, jag har fem minuter. Och så sitter man två timmar. Och man kommer som på sig själv. Att, men det här var ju faktiskt kul. Ja, som jag har inte ens märkt hur mycket klockan har gått. Och att. Jag tror det liksom ger en. sötvis lite. Av den här glädjen. Över att man har inte som helst förlorat. Fokus med som sin. Äventyrliga eller unga sida. Att man kan. Jag tror ju fortsättningsvis att 70-åringar kan ha stor behållning av att gå ut och ta snöbollskrig. Att man behöver inte alltid som så att säga act your age. Uh, och att, nej, nej, man ska ju inte heller alltid nä. så att tvångsmässigt liksom försöka uppehålla det där. Liksom att ja, men, var vuxen. Var, var samlad. Ja. Sen är det ju liksom det beror ju helt på hur man känner sig. att nu Nyligen så var det ju fars dag. Ja. Uh, och att nu så vitt jag vet <laughs> Så har jag ynglat av mig två gånger uh, Och att nu ja. så att Jag är hemma med monstren Och så fick jag uh, Ett kort av min äldsta uh, Sådär som man Kraftsar ihop på dagis och Det var ju någon uh, halv analfabetisk och Som, som uh, Någonting om att jag hade superkrafter Och att jag är glad och skrattar Och att hon älskar mig ja. Sådär och det var som att, yay! Men att nu, nu värmde det en faders hjärta och sådär. Uh, var det det enda jag fick? Jo, för de älskar mig på riktigt. För då skulle man visa dig mer monetära värden. Men, um, men det är väldigt svårt när jag tänker på hur min vardag är för att min vardag består ju egentligen att försöka hålla uh, de här bastaderna i liv. Uh, men att det är väldigt sällan som jag känner som så här som kanske är medvetet under medveten att jag skulle som gå som tänker mig känns som att här kommer jag pappa, här kommer jag jag är nog en pappa, jag är väldigt så här att jag är fortfarande jag jag är samma idiot som jag var i de senaste typ 15-20 åren och att det som den här papparollen så flyter jag in väldigt naturligt i tycker jag att jag är pappa hund ända ut i fingerspetsarna tillsammans med mina barn och jag, jag tänker på pappavis också kanske när jag även när jag inte är runt dem och kanske jag ser andra barn och sådär men att det är ändå svårt för mig att definiera mig så för att Pappar är ju liksom folk som har ansvar och slips och går till arbetet och betalar räkningar och sådär. Och jag måste ibland som tänka, men, men det gör ju jag också. Utom det där med slipsen för att fuck you never. Uh, men mm. man som, man tar på sig alla de här rollerna uh, och man märker ja. som inte det här, alltså som vuxen så har man egentligen så många hattar uh, att jag tror att man inte medvetet bestämmer sig för att när man nu identifierar med det här. Och vad identifierar mm. sig folk ofta med? Och det är ju antingen ofta sitt jobb, eller liksom ett väldigt specifikt intresse. Uh, att för, kanske för att det är som så lätt att relatera till folk på det sättet. Att hej jag, jag heter någont oh, i repris, och jag är en. Smed <laughs> Okej okay. ja, jag, ja, jag, jag spelar för mycket men Jag spelar för mycket av. Jag kan bara tänka i, i liksom Vov-termer Hallå, jag är en alkemist <laughs> Hej på dig Jag är en skräddare <laughs> uh, men, men du att, För det är lätt för Folk har redan fått som egentligen All basinformation vad moderna samhället Behöver det ja. Du är en vuxen person och du har ett yrke och det här yrket så avet, jag någonting om. B vet väldigt mycket om. Eller se, absolut fuck om. Yes. Okej okay, bra nu, nu har jag en referenspunkt. Om hur jag ska relatera till dig. Och sen kan man ju som så här gradvis bygga på. med att man gillar katter, strypsex och persiska mattor. Och så kan man som bara gå därifrån. Men att det är väldigt få som dumpar alla liksom sina... Intressen, preferenser och eller värderingar på folk i första mötet. Det finns nog de som gör det och välsigna är jätteroliga på fester. Men, <laughs> men att, jag bara säger att för mig så kommer att gå ju de här rollerna ganska eller nästan skrämmande lätt uh, genom en på en dag. Att från du vaknar upp tills du går till arbete, tills du kommer hem. Så kan det hända att du har haft ett dig ett tiotal olika hattar. Och du är inte ens kanske själv medveten om när de här byts. För de gör det som så, så formlöst och så skifteslöst. Att du inte ens märker ja. att det har skett något så här äh, mm. större byte. Och att ja. Vi talar ju om att det, det är liksom den här vuxenangsten och kanske som en mm. utsträngning då att det är svårt att vara vuxen. Varför det är svårt att vara vuxen, är ett helt skilt av att lyssna på det för all del. Haha. skamlös Ja, det men uh, det här är ju kanske motbornat. ibland är det faktiskt förvånansvärt enkelt att vara vuxen därför att det känns som när du hittar en rutin så kan faktiskt en stor del av din vardag gå på automatik. Mm, ja, ja jag, jag men så att säga den gråa vardagen. För om man jämför det här med skulle säga när man när man var tonåring eller så där så då var det ju som, bara som så svårt att du måste ju ständigt försöka definiera dig själv att vem är jag var platsa mm. in Och hur är det bästa att agera här i närna jag aldrig varit i. Att nu finns ju delar av det kvar som vuxen men Ja, att, jo i... definitivt. Men du har ju på sätt och vis fördelen när du är i vår ålder i alla fall. I det här skedet så vet du hur de flesta av de här situationerna fungerar. Vad som är det bästa svaret eller vad som är den bästa sociala taktiken i den här situationen. Så du kan ju på sätt och vis bara liksom låta den här automatiken ta över. Och så bara äh, engagera du ditt begränsade hjärnutrymme med andra saker. Som till exempel, vad var det du höll på med den där bossen i Dark Souls? Igår kväll. och mm. det är ju skönt nu no. mm. skrämmande ja. Men skönt ja ja det, det, det är det ju så du har väl det, fått så på att säga gett upp lite så här Charles uh, filosofi uh, för komfort för uh, säkerhet Mm. precis Mm. Ja. Och för grubblöbevarandets och icke-varandets uh, del i samhället och i ditt liv. Mm. <laughs> När du bara ja. liksom gör dina. hosta fram dina artighetsfraser i kassan och, och klingande ja. finska. Och uh, mm. fortsätter in i periferin. Ja, precis. Jag funderar nu så här. Som, det som man ju kanske inte tar upp men här är det nu här ju kanske den här så här, tanke på tanke på liksom ens arv mm för jag uppleva jag upplever det när jag funderar så här in, inför det här avsnittet vad man ska ta upp så så så vad det är liksom men Grej som jag tycker har förekommit i diskussioner jag har liksom haft eller varit liksom inkopplad i. Vem ska ärva Nikolajs Playstation? Exakt. Mm. Men, men mera så här, men bara, bara, liksom, vad, vad presterar man? Vad, vad, vad lämnar man liksom efter sig? Så här, på, på sätt och vis liksom, att va, är, är någonting av det man gör liksom meningsfullt på sätt och vis nu, nu undrar jag att om det med liksom, den här liksom, nu tanken på eller liksom, minus, mina tankegångar i den situation jag är, jag är i nu liksom, att jag är inte liksom, förälder jag undrar att för det är ändå så mycket omkring en som det så många av just bekantas livssituation är den att som föräldraskapet finns där mm. och jag undrar att om det här som eller jag undrar ju inte att om det påverkar på min egen liksom, tolkning av min, av min situation utan jag funderar att i hur stor utsträckning påverkar det mm. Men... och jag tänker att den, där kanske också finns någon form av angst eller ångest Och som kan väckas Jag tror du har satt fingrar på det kanske den största orsaken till angst bland vuxna idag äh, men jag undrar då är det här bara egentligen den andra sidan av hedonism för när när vi diskuterar eller när, när jag hade en lång Shakespeare monolog där om hedonism för bara en liten stund yeah. sedan mm. ähm, så var du ju med fokusera på det här livsnjutande delen. Ja. Vilket av definition hedonism är. Men å andra ja. sidan en, en, den skulle kunna tolkas lite som hedonism också. Att man anser liksom sin plats i universum så viktig. Och så för mig att folk borde komma ihåg en förevinneliga tider efteråt. Att man på sätt och vis ja. tar steg för att ge med värde åt sitt skätna liv för att det yeah. ska påverka så många människor som möjligt för att ditt liv måste ju vara det viktigaste i no, ditt liv så varför skulle det inte vara i alla andras liv också men mm. här är ju en obehaglig tanke kanske ditt liv är inte särskilt viktigt och menar jag inte inte liksom att alla ska hoppa av yeah. bron direkt och liksom att ingenting är värt någonting oj oj oj, oj, oj. utan det jag menar är snarare att alla människor så har ju en påverkningskraft. Att yeah. du, du måste ju vara en exceptionell människa. Eller myt. Äh, för att bli den nästa Jesus eller Hitler. Äh, men man kan ju också utgå från. Men de här människorna nu då. Fingar citat. Äh, är deras arv ett gott arv. Att jag menar. Tänk Hitlers arv. Att det är ju egentligen bara ett arv av hat egentligen som i yeah. bästa fall ett varnande exempel att man kan ju på, på andra sidan myntet argumentera Jesus, vilken förträfflig person om han någonsin existerar <laughs> um, Tack. Ja. Mm. Jo. Uh, men å andra sidan tänk bara vad mycket död och förintelse Jesus har fört med sig att vill man säga mm. det på det stora hela i princip ännu värre än Hitler så att äh, nu så finns det ju få saker som gör mig så frästad som att säga nya nazister springer runt i vårt samhälle. Bara mm, därför ja. att jag, jag tror det är svårt att bli mer efterbliven än så. Äh, men jag, jag sticker inte under stol med att saker som religion så tenderar oftast påverka människor eller stora grupper av människor. Äh, Negativt i större bemärkelse, än positivt. Därför att positiv, eh, en positiv religiös upplevelse är ofta en privat eller en individuell sak. Det är när saker börjar ske i grupper som allting tenderar att använda en med negativ eller aggressiv ton och oftast resulterar i so roliga saker som pogromer och folk, massfolkförflyttelser och andra trevliga saker det då börjar det liksom en, en massmördande fuckhead i, i Tyskland som uh, gasar ihjäl ett antal miljoner judar. Inte kanske ses på med blida ögon. Men i relation så blir det liksom mm. lite att hmm, Jesus kanske inte mm. nödvändigtvis var bättre. Men vi kan väl alla hålla med om att om han, för, om han existerar överhuvudtaget så var han ju nog en träfflig gubbe. Och, att, och, och, och läser man den där Sorry. boken... Jag tror det så det står. Och läser man den där boken lite noga då Så guess what? Jesus hade tydligen angst också. Han var inte heller riktigt säker. Och hur löst han det då? No, men han blev väl uppspikad på ett kors. Och där får man väl perspektiv. Och sen när han uppsteg och tredje dagen. Så ska vi utgå ifrån från att han hade någon sinnesjämvikt. Eller var det bara ett resultat av hans rasande hedonism? Ja. Yeah. Ja, eller så att han spenderar de där, de där tre dygnena med att uh, liksom riktigt power-levela sin, sin warlock. Det är mycket möjligt. Jag brukar ofta liksom med alla, kan inte komma ut på några radar. har blivit korsfäst. Uh, ja. ja. <laughs> Vem ska kolla? Ja. <laughs> Sen när de bryter, äntligen bryter upp dörren så är det som liksom att oh, det är ett mirakel jag lever. <laughs> Va, vad är det där på kärmen? Nothing, nothing. Praise be God. <laughs> har ni hört av om Hitler? Uh, it went on a tangent, did it not? Uh, uh, ja, ja, en okay. aning. Okej, okay, vända lite. Okej, okay. vi är tillbaka. Uh, oj, nu har det inte alls gått fem minuter. Uh, mm, mm, mm. Andra änden av hedonism. Um, en arv, barn um, så du är en människa du är en människa i världen, så mycket kan vi väl ge dig yeah. uh, ditt ditt arv är väl att du påverkar dem närmast dig, på gott eller runt kanske du är liksom uh, riktigt jobbig som kanske använder sanningen på samma sätt som en annan man använder en slägga som jag och kanske säger obehagliga sanningar och och kanske förfinar du personliga misslyckanden till den grad att folk kan dig själv som en uh, och eller uh, någon slags vardagsprofet och ibland kanske ta till sig mer än brukligt är av det du säger. Kanske det är ditt arv. Kanske ditt arv är att uh, du är en absolut idiot uh, som bara antastar folk hela tiden med korta kommanden och uh, totalt förringar dina egna och framhålla dig själv som för bättre än alla andra, som jag. Ja. Och kanske det är ditt arv på ett väldigt olycksaligt och plågande, masochistiskt vis. Eller kanske ditt arv är att du är en tyst finne som bara har som mål i livet att göra ett gott arbete. Du talar inte så mycket, du sa inte så mycket, du hade inte så mycket åsikter. Du, du gick till arbetet och liksom du Tog väl hand om din familj och dina nära och kära som bäst du kunde. Kanske var du lite gnäll ibland. Men sådan var din lott. Och så höll du bäst koll på dem som betydde mest för dig. Sen är det några kärdade Du kanske har en aning för tidigt. Och folk minns dig ändå som en närhet. En trygghet. Vet folk utanför den omedelbara närmaste kretsen. Vad du betydde. Vilket massivt trappsteg du bidrog för att folk alltid skulle kunna nå upp till nästa hylla och allting som de behövde i livet förmodligen inte var det arv absolut nödvändigt för andra människors formativa utveckling eller för deras förmåga att hitta lycka här i livet, förmodligen vilken av de här trämänniskorna är du och vilken har den större inverkan på världen väldigt svårt att säga, så att Oavsett om det är hedonism eller inte. Jag undrar om ens arv sista slutningen inte mäts i hur mycket pengar du tjänar. Liksom hur förträffliga dina barn blir. Eller ens hur många människor som minns dig. Kanske liksom ditt arv egentligen är hur väl du passar in i den här lilla rutan. Som var utstakad just för dig. I den här konstiga världen vi lever i. Liksom Hur väl är du. Kunna relatera till andra, andra människor som var där och kanske ge dem plats och i bästa fall lite förståelse i den här konstiga mörka världen vi lever i. Och kanske mest förträffligt för det här avsittet som vi gör ikväll. Hur väl hanterar du din högst personliga angst och kunna du mm. antingen tygla den på ett sådant sätt att den inte gick ut över andra eller kanske tämja den och låta dina visdomar sig igenom. Så att andra personer kunna få bukt med sin. Ja. Mm. Väl, väl beskrivet där. Jag har ingen aning om vad jag sa. Jag såg bara lödriga hästar här en stund. Någonting om angst tror jag. Ja. Ja. Tack, tack för den där in insikten i vad dina Google-sökningar går ut på. Ja. Leathered horses. My little pony. Ja. Som du aldrig har sett dem tidigare. Ja. This time they fuck. My <laughs> god, Friendship is magic. Jag alltid ja, Friends with benefits. Ja. And ponies. Men jag har alltid funnit att om jag nu skulle få lite mer tid i min vardag och kanske liksom äntligen nu då, uh, lösgöra mig uh, från de här battlingarna yeah. och liksom den här lynniga finska kärringen jag bor med. Så är ju min andra ansvarsområden, som till exempel den gudsförgrävna podden. Uh, kanske jag skulle helhjärtat börja engagera mig i någonting. Och varför inte My Little Pony? Jag tror jag skulle bli en helt utsökt yeah. brony om jag bara gavs lite tid och förståelse. Mm. Ja. Jag vet ingenting så... om My, den nya My Little Pony. Jag har bara förstått att Rainbow Dash damn, mm. hon, hon, är, hon är bra. Så det har ja. jag förstått. Det, det, hon är det, så att jo. säga. Ja, she's got it. Ja. Det var ju kanske inte så bra. Kanske hon Men... måste ringa Stephen King. Ja. Uh, ja. Men det där, det är ju det, det, är, ju, det är ju det där. Om du bara hade tillräckligt med pengar. Så att du kunde köpa bort dina, dina, dina barn och, och, din, och din, din flickvän. Nej, om någonting annat ska jag nog i första hand försöka sälja dem. Jag menar Om jag ska ja. göra mitt nya liv som brownie ska jag nog gärna ha ett, ett någorlunda sunt startkapital. Men, men vi behöver ju inte gå in på ja. mina innersta hopp hopp och förhoppningar och drömmar nu inte inte. Äh, istället så jag frågade en sån sak att nu när vi har suttit här nu då och väldigt lösryckfrämt om vuxenangst äh, i äh, ja. den bättre delen av en och en halv timme. Jag är ju som nyfiken och det är ju säkert lyssnade också att Nikolaj som vuxen ja. som äh, var vad liksom bidrar till angst i din värld? Vad liksom jobbigt och, och bidrar till ångest och vonda i din värld? Oj. Um, ja. Det så här. Min penis. Vem Vad är frågan den där lilla rösten? Ja. <hör> det var min penis. Ja, det är så Ja. jag tror att en, en del av vad ska jag säga den här angsten som kanske kopplat till, till till den här tanken just på självförverkligande okay. den, här, den här tanken på att när förverkliga förverkligar och sig själv för frågan är jag har nu jobbat tio år på samma ställe Uh, uh, ja Loser ja, <gill> ja Det här, det här klargjordes uh, I och med att jag tittade på På listan över mina mina semesterdagar För, för nästa år Och så att, uh, uh, att Jag som gåva fått två dagar till mm. Min års semester så, uh, Å ena sidan Helt positivt Men å andra sidan så var det säga som att ja, jag har ju faktiskt varit här så här länge. Mm. Uh, att uh, så, så delsom dels liksom den tanken. Det att, skulle det inte vara dags att, att se någon annan arbetsplats. Mm. Att uh, jobba inom kanske ett annat område inom, inom psykologin, så att säga, eller som psykolog. Mm. Uh, Sen, sen kanske det här att är det jag gör är min prestation i min yrkes roll? Mm. Är den är den, något i, är den till nytta? Är, är det jag gör som är det till stöd för, för de klienter jag har? Mm. Eller känns det som att de, de kommer att tala med den där, med den där lustiga gubben. Och, och sen går det därifrån och så är det bara så där att ja, no, Nikolaj, liksom, inte vad det var inte, inte tror jag det är någon av barnen som säger dig som lustig. <laughs> det, det är sant. Ja. Då, ursäkta, säg låt mig säga det där på nytt. Ja. Att det bara går till den där den där sorgliga gubben. <laughs> <laughs> ja. <laughs> och sen kommer jag därifrån och märker att jag har den där fat lot of good vetted, ja. att, att det, det, det är kanske så saker som Hur kan farbror som är så gammal vara så glad? <laughs> ja, eller hur, hur kan farbror som ser ut att vara så ung vara så där vara mm. så där nedstämd? Mm. Uh, en markant det, nej, ökning det, i förlusten av djungförblod i Orgostad de senaste tio ja, åren. Ja, men det är bara inte samma. Nej. Um, men, uh, men ja, de, de faktorerna, och sen då kanske just den här, liksom, på ett sätt med medvetenhet om min egna kronologiska liksom, ålder. Mm. Nu du... Känner För jag ju på ett, helvete, att... ett bränna. att... De är nog ganska kalla i så fall. Det känns som <laughs> att man fryser nästan av tiden. Men, ja. men, men den här... Liksom, på en nivå så tror jag nästan att jag i nuläge är i bättre skick än jag har varit fysiskt liksom, sett än vad jag har varit uh, på en uh, lång tid. Mm. Uh, jag har kanske mera, mera stabilitet i, i just vad gäller liksom såväl näring som också till exempel andra liksom rutiner jag tar till exempel där att vila fungerar någorlunda. Och så här ja, utgående från min egen situation. Men, men trots det här så jag, liksom, jag är medveten om den, där, om den där åldern. Att man är liksom andra gången myndig. Mm. Vilket, vilket nu betyder att jag väntar på att jag ska få två två röstsedlar i nästa mm. val. Ja. Äh, men, men men ja de, de sakerna Om någonting ska vidrar. återinföras eller någonting borde införas tycker jag när det blir 36 ska du ha två kökort ska du ha ett kökort som säger att du faktiskt berättigar att ta har körkort, bara för att det finns så ja. hemska blandas bland oss men det är en helt annan diskussion ja, mm. ja. kanske ett avsnitt om, om road rage mm. möjligen Arga uh, ja. mm. i argaste vägarna ja. Uh, ja. No, men hur är det med dig då vad vad ser du när du stänger ögonen och, och tittar inåt förutom evigt mörka? Ja, den vanliga skiten. <laughs> Folk som brinner. Alla som brinner. Um, Alla ja. som okay. mm. uh, När alltså... Ja, jag är en så balanserad individ med så stark självtro och framtidstro att jag, jag säger ju bara en, en ljus framtid och, och lider ju inte av något sånt som angst. Och det tror jag ju alla långtida lyssnare där programmet vet att om det finns mm. någon, någon som för med sig enbart uh, solig optimism och, och uh, ja. en så här Okej, okay, okay, maybe I'll stopp det. Ja, men, men definitionen av livsglädje mm. Hello, my name is Humblebrag and I'm here to do a show for you <laughs> yeah, But really it's for me <laughs> I would I would, but my dick keeps blocking me from entering the door um, Okej okay. Alltså Säkert finns det många saker uh, Det som jag kan säga helt ärligt är att yeah. uh, Jag har alltid varit ganska ärlig med mig själv och jag har alltid varit ganska snabb att fundera ut att. Vad är liksom viktigt för mig. Um, yeah. Jag säger inte alls det här för att skryta. För att det, är inte, liksom, det kan låta som av. Oh, vilken jättebra sak. Så, så mycket mindre uh, så här, konfundering och uh, orolighet. Nej, nej, nej. Som att ni, ni missförstår. Att det är bara det att folk kanske. Vanliga människor kanske tar. En lång tid, skulle säga dagar, veckor, månader att grubbla över stora livsbeslut, medan jag ofta på en mycket kort stund kan avgöra att liksom, okej, okay, men det här är dumt därför att. Och att det handlar inte om att jag skulle säga ignorerar eller inte vill tänka de stora tankarna, men att ska vi säga saker som rör min essens eller min personlighet så är ofta mm. ganska klara för mig jag be, det är inte att jag inte sitter och tänker på dem det är bara att jag, jag sätter mina kort på bordet ganska direkt uh, och sen så går jag från det så att man okej okay, men det här vill jag göra och sen när jag väl har kommit till det beslutet så är jag ganska klara, jag behöver inte som mer information att tid att fundera över det uh, och Självklart finns det ju undantag och som alltid i vår värld finns det ju ofta faktorer som spelar in som man inte hundra procent kan råda över själv. Alla livsbeslut mm. i mitt liv så kommer ju inte enbart utgående från en käll. Um, men att de sakerna, eller ska vi säga saker som generellt plågar andra människor, så plågar inte mig lika starkt om det make a uh, Så... Om jag ska tänka på de saker som ger mig angst mest just nu. Så ska jag säga mm. att faktiskt mycket av det så är vardagen. Uh, därför att jag har också alltid varit en människa som känner att jag vill inte göra samma sak hela tiden. Att till och med när jag gör saker ja. som jag tycker om eller förstöelse eller uh, ransom, så här hedonism så vill jag ofta variera det med någonting. Um, att till exempel här är min lilla lifehack till alla som känner att uh, de har jätteproblem med att hantera sina dragons uh, som uh, vissa psykologer väljer att kalla så här stora problem som folk mm. har problem att tackla uh, och de rekommenderar att man ska till exempel bara försöka ta ett sånt här stort problem per dag eller att man ska som yeah. uh, inte försöka Se sig själv med ett misslyckande för att man inte bara kan ta nära alla de här sakerna i sitt liv och så här. Um, min lilla lifehack är att om du är en människa som har problem att du börjar prokrastinera så får du in för stora beslut eller så får du måste göra ska vi säga, jobbiga eller tråkiga saker. Uh, så istället för att göra någonting helt... Uh, så här dekonstruktivt, till exempel att du sitter och kollar på Youtube i typ en timme. Så gör istället någonting annat som är som bara mindre skit. Till exempel, um, du måste skriva en, ett jättejobbigt brev åt någon. Uh, något arbetsrelaterat utskick eller någonting. Och det är som ah fuck. Ah orkin ah fuck, jag kollar på de här random liksom, memesen nu en timme istället. Yeah. Sen orkar yeah. och Sen har det gått en timme. Och sen är du mer stressad och har mer angster. För att, ah satan, jag yeah. förlorade en timme och det var jätte dåliga yeah. memes. Så att, fuck, nu måste jag yeah. skriva det här. Och jag orkar ändå inte när jag gjorde det. Ah fuck, fuck, fuck. Men om du istället använder den där timmen med att göra någonting annat. Till exempel du måste skriva en annan sak. Som fortsättningsvis inte är vad du absolut helst vill göra. Men det är mycket mindre ass än det här brevet. Så då gör du det. Och så märker du då skriver det att du har skrivit Okej okay, men liksom, nu har jag gjort någonting annat en stund. Äh ah, vitt och nu skriver jag det här brevet. Och det är mycket lättare att göra det. För att du känner som att fast du inte som gjorde den där brevet eller din draganden direkt så har du ändå gjort någonting som var konstruktivt som du inte behöver göra senare. Och då får du liksom automatiskt nästan en push att, ja ah, men nu gör jag det här också för nu är liksom on the roll. Uh, så att det är liksom, men det är bara en förbi Nu ska jag ändå säga vad jag själv lider av. Um, jag. Man blir liksom lite tyngd av vardagen. För att när man har, i mitt fall. Till exempel små barn. Så kan det börja kännas som att. Ah fuck. Nu byter jag den här blöjan för 70 gången. Och nu borstar jag barnen ända för 900 miljoner gånger. Och nu så diskar jag. Nu gör jag mat. och liksom. Allting blir som en sån här evig vardagsrutin. Som går in i varandra. Och att uh, du. Och sätt och vis bara räkna timmarna mellan de Vakna tills de går och sover. Även fast de härliga. Och liksom det är variation hela tiden. Och du har som så här stora ögonblick. Men du finner dig i de här eviga vardagsloparna. Äh, på sätt och vis. Ja. Mm. Och för mig kommer den här angsten. Att det känns som att. Ah oh, fuck när jag tar det här slut. Liksom. Uh, yeah. Inte varje dag. Inte varenda gång. Men uh, jag tror man kanske drabbas av en liten sån där. Ah. What the fuck igen. Uh, att jag har inget bra svar hur man hanterar det här. Jag skulle vilja säga att man stiger väl manhaftigt upp och tar hand om det som en kar. Men att många gånger så, så liksom gnyar jag liksom som en liten slinka. Och bara liksom flyr in i får liksom fotölja. Men vad är det här? En samling av memes på Youtube? men det är just det där att man kan inte vara produktiv och bäst jämt. Man mm. ibland. Jag skulle säga som, som småbarnsfar. Eller som familjefar. Eller ensam människa. Jag skulle säga att om du känner mycket angst. Som vuxen. Så det bästa som du kan göra för dig själv. När alla liksom har goda råd. Har ha failat så här. Så att försök att behålla. Liksom. Din, din, din sans och din reson. Försök att inte bli tokig. Om det betyder då att. Amen, du stannar upp till fyra på morgonen Och spelar World of Warcraft. Eller att du. Liksom börjar sitta och glo. All south park på repeat. Eller någonting. Då gör du det. Då måste det vara det du gör. Att du kan ju som yeah. inte, förfalla så till den grad att du inte som får någonting gjort. Men att alltså, som om du ibland måste göra någonting riktigt dumt om du måste liksom sträcka dig djupt in i dig själv och nå din inre hedonism så då gör du det. That's fine. Men jag skulle säga att vardagen så ger mig väldigt mycket angst för att som vuxen så har jag inte riktigt hittat något sätt att gå på med att Ah, vardagen är inte alls lika liksom spännande och, och, och, och snabb och, och liksom uh, så här metrosexuell som jag trodde skulle vara i något kärle av mitt liv. Utan Egentligen ja. är det ganska mycket rutin och inte så mycket överraskningar och liksom ganska homo. Så att, att jag tror jag fortsättningsvis försöker förlika mig med tanken att det verkliga livet är egentligen ganska tråkigt. Och det är oftast i marginalerna som du hittar. De här häftiga ögonblicken som det är värt att skriva om kanske. Ja. Så. Mm. Så du måste bara hitta. Ta tag i situationen när den uppenbarar sig. Lämna oron och börja ett nytt liv. <laughs> ja, exakt. Jag visste aldrig att Dale Carnegie talade om att överge sin familj och fly iväg någonstans. Men <laughs> kanske det är det som han menar. Ja. Ja. Sannolikt, ja. ja. Bakom, bakom varje varje stort citat finns en, en person som bara skulle vilja komma bort från sin familj. Mm. Ja, men det är väl den här nackdelen att inte alltid ha sin mamma eller någon lågstadielärarinna som går bakom dig hela tiden. Men när ska du bli vuxen? När ska du... Så man kan... Sen! Inte nu! <laughs> Jag vill och jag kan inte och jag måste inte mm. Det finns ingenting värre än när den ultimata rösten av auktoritet är din egen. För du kan inte ja. skälla liksom på dig själv och säga jag själv och dra åt helvetet med samma andetag. <laughs> Att... Vadå? Visst kan du. <laughs> Okej. Okay. Men för oss som inte... Uh... Lider av liksom multipla personligheter så är det lite svårt. Att, yeah. så, säg, är det är liksom det som psykologen menar att för att hantera vardagen, det är lätt. Lifehack ändå, du behöver att utveckla hård schizofreni. Gå för det. kanske det är inte är så dumt val. Sä, liksom, du, du har ett stort arv på jorden. Det är liksom den personen som ultimat uppmanar alla med schizofräna och det funkar mm. och mänskligheten var så mycket bättre hedan efter, sa han vem då, han, du, jag vi, vem levande charan va? Så. <laughs> ja Ja. Men, men Tänk så lätt att man plötsligt kan, kan uh, få världens befolkning att bli dubbelt högre utan att det upptar extra resurser. Skapa extra personlighet. Tänk på att Trump-administrationen ska bli glad vid rösträckningstid. Ja, Minst ja. han. Ja. Här har vi Ronald Trump. Och, uh, <skratt> oh god! Uh, han vill ha din röst. Nej, men han skulle bara spendera tid att liksom säga fina saker om sig själv. No, variation är ju livets krydda. Så att <laughs> ja. Vi har ju inte sett något sånt för. Nej, precis. Ja. Uh, vet du vad? Jag kom faktiskt på en sak till som ger mig ganska mycket angst. <laughs> no. Det ger mig otrolig angst när vi aldrig kan avsluta de här satans avsnittarna så jag får gå och sova i någon anständig tid. Ja. vi behöver sitta hela natten och... kan inte du nu liksom spy någon fyndighet så vi kan börja klippa nu har vi väl hyran nog om satan vardagsangst jag får så angst över den här vardagsangsten fucking angsten som har lite slut jag vill inte. Men, men, men, men låt oss då låt oss då bara liksom sitta, sitta här i tysthet och begrunda vår angst bjuda in den bli vän med den så att vi har någon, någon sällskap. Alltså jag gillar vad du sa. För jag är ju finländare och jag gillar ju tystnad. Men jag får angst av att träffa nya personer. Så... <laughs> det var jag, jag drabbades just av en skrämmande tanke. <laughs> uh, no, vad är det? Jag undrar liksom hur mycket angst trigga ger upphov till i våra lyssnare. Ja. Mm. Mm. Lite angst. Eller kanske all angst. All angst. Angstvarning. Ja. Det är svårt att vara vuxen. Men nästa vecka det är ju spoilervarning. Och det är ju ett enbart positivt och upplyftande och källsbejakande och allt igenom roligt program. Utan ja. Den minsta tillstymelse av angst. Precis. Spoilervarning. Det är det inte alls. Triggarvarning!